ہر آگا روایت ہوں شیفاغی کی بلگ آمل باندی لگ آمل باندی دردیر سواب تشکیرائی لگ آمل باندی شوید شوید د دې کله نو بیا دا دوی وایوونه موږ یې کوي د څوري مثال دا بیا و لیکه انتا ها بیا ووپی ذکر دې دغه وایي سره جدا دا مثال کداول کې چې شاده نفل وکړ نو ده څه جنت کې بیا زره مرنيو پار مرنيو کې بیا زره ګورو کمرے بھائی اور بارہ کمرے کے باوی آزار کٹھونے اور بارکٹ بانے بچے باوی آزار جاری سنورم دے باب کی جو سرکھائی چکہ سرکی لگاو انچاس کروش د چې دا د نړۍ چې دا مرز نشته کومه دې څه پرداره منشاء سرور اور باندې شو د جهاد من او د هر څن د دې امر د مدینه او د مکه د جماعتونو من سیوا خبرونه کوي دې وختونه د ځوانانو ته د ځوانانو ته چې چې موږ راګانې وکړم نو څه؟ درو څهونه مونږ نه کړې. له موږ څخه سړي او سړي ښه فائدې. کوم روايت کې چې د او خار مکی هارونو فضیلت بیانې. لکاسګران او قزوین وغيرها ربا موضوعي ربا موضوعي برا फायदा ار هغه روایت ده چې پاري کې د هري اورزي د پاره جدا جدا نواسل اعرب موضوعینی لکا احیاء الولوم غنیت القالبین کی داغی مثال امیدیال تشترین بلا قائدہ از تمام افکیو اللہ فضل و مسجدی اقصا اگه با سروله گوه اگه نهلاوکه مسجد اقصا اگه بان سروله که دیگر نید نید دا مسجد حرام مسجد نبوی و مسجد اقصان اگه سروله کنید نهیو که یا سروله هر اگه روایت چه پا اگه ده بشون او دا تورک و بجویل قوم حاضرین اته باندې ذاتی نسب پیتی واسره یو د ریس له جهاد نن غزان لمسله تک حدیث کرادی کته کو د به پلتی سرګه ودان یو مس سی شپنا وږه او د نیتو سبلای غل شي ناګه ده شي او بردان کوششو کنیتی حات زان لما صلحا تو نغد ذاتی بدویر لاوائی کن خوشو بلق قائده تله مده خزاومډه لیکل شوې ده ها هغه روایت چې وصولو د دین له خلاف نه راپسي موضوعي لکه قضای عمرې در روجی آخری جمعہ کی اندر منزون اپ آزان و اقامت سرکئی او پدی کسی دیں کوئی سوابی آتی آکار لگا او ربانی او تا اس تمام اختی کسی کڑی و ایو کسی راگلی و دا, دا غرن و خارتا دا منگو ری ناظانش و مسلمانی و نا ازان او نا نونجو دا پس ازاب بنوالو منصلاح بیاوی روجه دا جو دا خرور رضیح پیگی دا پس ازاب بنوالو خیر اغام بیاچه دا اخیر جمعه امام پاسی دو دا رسیو بیلن دو دا خرور نورم زور کشو گئی پاک مسلمانی و نا روجه و عیسم نو بغرک روسیدن بیا دا ملان تپوس کشو گئی دا دی فائده ودایتی سڑے اوکی دا سیدہ لکتی اتیا کالا امیداتی اوکاو اموز اگو او اس سرات سامن خبر اوکا مادی قرآنوی کئی اموز میں بیعوکا دخب اوکوم ایوکا لبادا اللہ پر خرس کلارشی ایوکوم اتیا کارا با اللہ زمان خرسدارشی خبر اوان پوچھ لیتا خضائی اوامری امو مخصوص قیفیتو ہے اتصر ہی کئی داد دا ولیات او اصول د دین خلاصی اسلام سوی دی چې موږ صدا شکل را تیاشینوو ینګ هزار کې نبی اسلام نوم صدا شو دا پټیم کې کړه بیا چې ته جمع کې ګړند نه وینم دا اصول د دین خلاق دی واز دانا دی بیا نبی ټول تفریقه وی کوم دا شریوایت نه راځي بلہ قائدہ ہر ہر روایت سپاگی کی دعا مالقہ و عادیان و سمدیانو یاد یا جوجو زماجوجو دا لوی قد تسکی روی دا لوی قد تسکی روی اور رانکوش نو دا بسی موضوعی شغرون امروی دکچ حدیث کردی آدم علیہ السلام قدس و شپیتا شرعی او دا وقت نوی کمیگی سره کمیگی و ظاہر دنسلنم سره سری احادیث و سری احادیث بس دی دا سی مفکی سن, سن،, سن،, سن، دو دو دو دو دو مخی او لفظی کلکڑے ہوں راوی دو راوی دو پارا شرائط و روایت چی اسلام یو شاترے اسلام دیم شرط عقل لیکلله نه د لیکل زه ٹھیک نشیږي شرط ګولو خدا شرط د ادا د پاره دی د تحمل د پاره نه تحمل د حدیث دکړه د حدیث ورکوټوالی کیوم اته کال اشفق کم او پیش د صحابو نه روایتونه حسن رضی اللہ تعالی وغیرم ثابت تی نو یو از دکول او یو بلک خودل نو عدا بلوغ شرط بل شرط عدالت تی تیکشون او بل شرط زبط تی نو زبط بیعت و قسمان یو ذین کی یاد ساتل سینکی یاد ساتل او دیم کتابتا نا زباد مخ کے خبر اکڑیوان یو علم روایت الحدیث او بل علم درائت الحدیث روایت الحدیث علم کی کی دا علم تویشه پای کیباش کیږي دا قوالو افعال او غیرات د نبی صلی الله علیه وسلم تذلیل موضوع د دیلم اقوال افحال افلا... دا نبی صلی اللہ علیہ السلام اولاً بزداتا و دا صحابه و طابعین و ثانیه نوبل اختصار میره تکونو علماء غرض و غایه غرض واسم مفتوط طویقا اپ اسطلاع کسو مقدمی پسصور کې مؤخرې شم په وجود کې او غایا انجام توې کنه امپیهاطا او په اصطلاح کې سره شدامعانی په وجود مثال بازار ته دې قلم علی بایس پتا باندې شه رې نکل دې زنداتل راستہ غرض چې خلم دی واغ استعمال غايره او عام عرف کې دونه هم مانوجر کې سعادت فرد داریں قسرت درود نصیب که دل وغیرہ علم درائیت الحدیث درائیت وی پویتا دا علم دے دا و قوانین و قوائد و تی سند او مت احوال دا سند و دمتن او موثوث دي سند او مازن غرض او غايد دي تميز د صحیح او د غیر صحیح تميز د صحیح او د غیر صحیح بل منغ حدیث و علم حدیث او ربان پوچھو او بیا مصطلح الحدیث چیم ان کو کنفن کی لگی آئیو حدیث پلوغت کی خبری توی جمعت حدیث را دی احا او پا اسطلاح کی ده حدیث اطلاق کېږي گی با اقوال و اقوال و تقریرات ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا و او ذات و دا صحابه و تابعین و ثانيا و بالعرض تقریر دا مانا چه دا صلی اللہ علیه و سلم او کار کړی ای صحابی یا یو خبره اکڑی تقریر قولی فعلی گوان زکر کرده گن او نبی الاسلام پر رد نئی کرده دا معلوم اداشو چه دا دین کې داخل لے. کدا نه و نو الله خپل پیغمبر رد دا منکر د پارالې غلې او چې کېدل بیا جرم دی دا رسوله صحابه او تابعین اوس دا خاص د پیغمبر اقوال او تولیو د حدیث موضوع لږ خبره توي خاص خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولی مولا علی یو خدا چې شه مطلق ذکر شي نو سر کېږي فرد کامل تا او فرد کامل په خبرو کې خبره ده نبی صلی الله علیه وسلم دغه په تمام اطراسه د امت کې ماغه کاملو نو خبره همدارنګه ده کامل دهم حدیث د پیغمبر ته ذکر وی په حدیث په معنی د بیان او دا حدیثم بیان د قران وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس بیان او دا نم ته حدیث ته حدیث ونی نودا خودی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث نما کوجی حدیث انی ولا حرج یا حدثوا عن بني اسرائیل ولا حرج حدثوا عني ولا حرج والسلام علیکم حدیبل علیکم نو خدید نبی علیہ السلام اقوال و ندا ثابت چې خپل قول دا حدیث ویل لري نو وی؟ بسې وجه تسمیه معلومه شذکه او صح حدیث وي بعض خلقو یعنی ما از شی ما حدیث حدیثه کوی چې دا زرد قدیم نه قدیم وه قران حدیث نووی حدیث لیکن دا حادثه او دا قدیم اصطلاح دا منقول نه ده اگر چې مشهوره ده من محدثین او دا غلط نه وي خو منقول نه ده او لا نه ده سو دا د تعبیر کې چوي لشي چې حدیث بماند بیان دی اور سورہ زوحی اللہ په خپل پیغمبر نعمتونو ذکر کوي اخر کې سوئی واما بنعمت ربک دی لوي نعمت قران نو دا بیانته ما حدیث په معنا دا بیان د توجی اولاد